Okindegian. Kaixo. Egunon. Ja, ogi bat eta tarta bat mesedez. Nolako tarta nahi duzu? Ba, txokolatezko tarta. Hau, gustatzen altzaizu? Hori txikia da. Handia nahi dut. Zortzi launen zateo. Mm, eta, hau, beste hau? Mm, bai, txura ona. Bai, hausera mango dut. Zenbat da? Mm, bai, En, ogia eta tarta, ogeita iru euro, eta berro gehitxentimo. Zori, justu. Bai, eskerrik asko. Agur. <girrisa>